Är tillbaka med mig Linus Där med City också som vanligt Marcus Jesper Tja. Tja. Men i alla fall ja, Det är ett nytt avsnitt nu då Och det blir nya roliga saker att prata om ehm, fan. Fan, Det här blir kul ju Ja det ska bli roligt <laughs> Ja men vi har ju haft en del Lyssnare sen förra avsnittet också Ja jätteroligt att du fick så många Lyssnare på första avsnittet Ja vi hoppas att ni följer oss Och lyssnar på det här avsnittet och framtida avsnitt också Om ni inte har hört tidigare avsnitt så finns Det finns på Podomatic mm. Och så finns det även på iTunes Under en annorlunda podcast Så gå jättegärna in och följ oss på både Podomatic och iTunes Ja, ni får gärna sponsra oss också <laughs> <laughs> Ja, men nog om det ja. uh, Vad har hänt sen förra podden? Ja Ja det har hänt lite i Krim Om vi ska prata nyare ja, Jag vet inte om det har hänt så jättemycket Nej, men... egentligen men... De har som sagt Som förra gången sa vi att de har blivit Självständiga Ja precis nu har de ju de skrev... Putin skrev väl på några papper igår eller något Om att de skulle verkligen Tillhöra uh, Ryssland Det var 92% procent? Ja, det de det har ju som som det. Var det 92? Var det inte 97%? 97 kanske var 97, ja. det Ja det var i jävla massa i alla fall. Ja, ja Men det var mer än 90 i alla fall var det. Mm. Så, Och sen så Vad var det mer som hade hänt? Nej men det var väl att en ukrainsk soldat Blev skjuten igår När eh, ryska, ryska militärer ja. Eller militärer som sagt eh, Går in på en militärbas Och eh, med, Eller går in med våld Och nu har ju De ukrainska soldaterna fått tillstånd att eh, Använda Vapnen i självförsvar Om det skulle hända någonting Så det, det känns som att det börjar likna ja, Krig där nere faktiskt Det ja. var väl någon nyhet På Aftonbörj som det stod Att börja likna andra världskriget nu? Eller börja gå över gränsen Ja precis, och det här har ju bara tagit 20 Eller bara, men det har tagit 20 dagar Ja men det är ju bara, ja. verkligen bara Det är liksom det, inte det snabbt man... ja. Det går riktigt snabbt Så, Tänk då, vad det skulle ta för Sverige Eller Ja men det, ja, jo Sverige har ju, Ukraina har ju ändå ett försvar Ja men ja, ja. ja exakt Sverige har ju inte Sverige har ett försvar men det är jo, inte så är jävla inte, bra Men de hade väl räknat upp att Ukraina hade väl en miljon Ja Till slut ändå ha, Det har ju inte Sverige Det har ju riktigt. absolut inte Sverige Nej. Och nu har de ju flyttat eh, två flygplan Eller ja, JAS-plan ut till Gotland ja, exakt. För att kunna vara närvarande där ute ja, Men det är ändå bara två planer Ja Ja, det är... men det... Och Rys Ryssland har ju väl ett par Ett antal, ett, ett antal fler, fler ja. Ja. Ja, Och sen så känns det inte som att Vill Ryssland göra fortare så går det liksom. det, är, ja, det kan ja, ju gå betydligt mycket fortare Om de vill Men jag vet inte sanktionerna nu som har kommit från EU Och eh, USA verkar ju Det känns som att Ryssland De har ju tagit bort visum från Eller alla för USA från höga mm, Ryska politiker i USA har de tagit bort Mm. Visum för och sånt. Men jag tror inte det kommer spela någon roll. Ja, men väl, eller hade de, de pratade om det i EU. Stod på. Eller man de sa det på nyheterna. Att de skulle få några straff för att de intagit. Ja, men. Ryssland. de är ord, men... ju Ryssland en straff. Ja, exakt. Ja, ja, och de, har ju, de hade ju en lista på 23 namn tror jag. Ja. Med... Och Putin sa. Sätt upp alla istället. Ja, ja, precis. Sätt upp alla. Vi bryr oss inte eller någon. Nej, ja. han vill ju ha. Ja, men det, det känns fortfarande alltså. som att. Alltså, det finns inget att göra mot det. Nej, det det. de kommer ändå att få det ja. till slut Så det spelar jag inte ja. ehm, Vad är inte mer? Fly ja, det är jävla Flyg flygplanet Som inte kan ja. hitta Det är ju helt Helt konstigt Att ett flygplan kan försvinna 2014 ja, det är så, riktigt. så som det gör Okej okay, om det var på 90-talet Ja, då? men precis, om det hade försvunnit på 90-talet alltså, Det fanns inte jättebra övervakning Av flygplanen då Liksom, det kunde försvinna äh. Men nu efter 2001 och... Eller 11 september Så har ju säkerheten höjts Markant liksom över hela världen mm. Och de kontrollerar ju allt Men alltså Det, det är riktigt konstigt alltså, nu de har kan... väl, de, Jag tror de har nästan uteslutit Att det skulle ha kraschat i, ja. i havet va? Jag tror de har nu är Det nästan ja, det var en amerikansk radiostation Som hade eh, kollat över Landningsbanor i den om det här området, den har flugit så det är 634 möjliga landningsplatser ja. för det här flygplanet då som ja. de tror har flugit till hemlig ort Det är Eiffel. Ja, men det, det kan ju inte vara någon krasch nu eller? Nej, jag, alltså... Det är, det är, alltså Då borde men, man hitta hur, den är... De skulle ju inte vänta, tror inte jag Nej, eftersom att man har fått Och signaler tänk... från olika Liksom, eller de, motorerna har ju skickat ut signaler till tillverkarna långt efter att det, de försvann ja. och alltså, de vet ju att flygplanet kunde flyga åtta timmar eller de, nej, de har flugit åtta timmar efter det att, det, att, det, att det, de försvann mm. så jag vet inte Ja, det, Men är det, mysterium måste, det. kan ju inte vara i luften nu nej, nej, nej nu är inte i luften längre det står ju någonstans tror jag i alla fall ja. Ja. tror ni talibanerna har någonting med det? Alltså jag vet inte. Alltså, vet Kaz det. Kazakstan är ju ja. faktiskt. Nej, inte Kazakstan. Pakistan. Pakistan. Pakistan är ju faktiskt. Äh, äh, finns med i äh, det området som de kunde ha flugit ja. till. Äh, men de jag läste någonstans som igår att flygerummen över Indien och just Pakistan är väldigt övervakade. Ja, eftersom det. att de är så. Ja. Äh, alltså talibaner och sånt. Då. Så det var antagligen, eller no, det var någon som trodde att den stod på en övergiven militärbas i Bangladesh, tror jag. Mm. Men det, alltså, ja, det är verkligen ett mysterium. Ja, och den stora rubriken här på Aftonbladet just nu är ju planet svängde innan piloten sa natt Han sa väl, eh, vad var det sa? han godnatt? Nej, han sa... Nej, han sa väl hej då eller någonting. Ja. om liksom flygledarna i, vad flög de ifrån? Vietnam, nej ja, Jag har ingen aning om det Inte något vart de flagg. Ja, Men i alla fall, det flygrummet de var i Och sen, det var ju en radioskugga mm. precis där Och det var bara på, på ett par minuter Men det är ju där alltså de har stängt av transpondrar och kommunikationssystem och allting mm. Ja men Det är lite, i... sjukt, lite sjukt Ja, det men är väldigt är sjukt lite, lite konstigt. Där. ska inte hända Nej, vad ska, och, vad ska man göra egentligen? Och det, alltså, det är ju verkligen någon som vet vad de gör, ja, mm. eftersom att de inte har lämnat ett spår. Det är någon som kan det där kan vi säga. Det är någon som vet vad de gör. Ja, skickliga personer vi har det här De har det. De har att göra. med, de att göra med. Det är 26 nationer som är, som är med i letandet nu efter planet. Det är fortfarande alltså. Ja. Mm. Så jag vet inte. Det kanske kommer att dyka upp någonstans snart igen. men vet? Det ryktas, eller de ryktas, men de tror ju att det kommer att användas som, som en missil istället nu då. Mm. Mm. Så jag vet inte vad. Måla om planet i någon annan färg och sen flyger iväg med det kanske. De här robotarna på Mars kommer upp med Täcka det snart. De får måla om det som så här, den där raketen som Mario, tycker Om de, de ska Va? använda det som missil, då ska man använda... Ni vet den där raketen i Super Mario. Den stora som man ja, aldrig... ja. ja, den svarta. Den, så kan de måla Ja, ja, ja, just det. Ja, det blir skitfint tycker jag. Ja, det skulle ju det skulle ju vara rätt häftigt om passagerarna då. Ja, vad fan hänt med dem Lever de fortfarande eller är de är det blodbad där inne. nej kanske inte där inne nej, men, kanske... inte inte jag heller, men Jag vet inte. Det känns ju sån om de har Liksom kapat planet och håller alla terror Eller liksom som gisslan alltså, Så, så vet jag inte varför De inte har gått ut Med att de har pla planet Nej, men de för då, då, de... då kan de inte få pengar för dem Om de inte har sagt någonting Men de kanske inte vill ha pengar de kanske bara. Nej blir... i och för sig men... de, kanske... de kanske väntar lite nu och Sen så har de fortfarande kvar dem De kanske ska göra någonting Och då vill de ja. ha gisslan ja, de, kanske, de kanske kör in med planet i något ställe Alltså kraschar med det Och sen ja. vill ha pengar ändå Gissla. Ja, du tänker så Ja, De det, ja men, men... Det, det finns ju faktiskt Möjlighet Ja. Vem ja. vet Nej, vi kan inte säga så mycket om det egentligen Nej, för, men, vad har du gått? Det du har gått drygt Lite En och halv... en halv Ja, det är två veckor på lördag va mm. ja, tror jag. Vi måste ju nämna Det är onsdag när vi spelar in den här Podcasten också så. Eh, Ni kommer ju få lyssna på den på... Imorgon på torsdag mm. Men Uh, vi ser se om det har löst sig någonting är i morgonen i ja, Kanske alltid löst mm, ja, vem vet, vet. bara ren glädje lik famfar som inte alls jag vet fast jag sett en jäkla massa sport jag det blir fotboll och hockey daming <skratt> bandy golf och stavar hek bara sport bara sport bara massor uta sport jag det är bollar och klubbor räcker bockar säckar skjut och straff jag glömde Chelsea ja mm. ah. nej <skratt> <skratt> typ det enda jag säger nej men jag glömde jag glömde Chelsea förra veckan Det är ju självklart att de fortfarande är kvar I Champions League Slutspelet och de vann ju över Galatasaray igår Med 2-0 Så de är vidare till kvartsfinal nu Och man får väl säga då Jag ber för hemskt mycket om ursäkt till alla chelsea fönster ute Men ja Jag tror inte de tog det så Nu är de vidare Jag tror, det, jag tror även att det kommer vara den enda, enda engelska laget Som går vidare till, till kvartsfinal Det är fortfarande ett kvar United spelar mot Olympiakos ikväll De är tvungna att vinna Med 3-0 för att gå vidare Men eh, Vi får se Jag tror inte United klarar det 3-0 är väldigt mycket 3-0 är väldigt mycket mm. Real Madrid slog ju Schalke igår De vann med 3-1 eh, Och så är det även Borussia Dortmund Senigt eh, sankt Petersburg ikväll Den matchen tror jag Borussia Dortmund vinner Det tror jag med du vet ju inte ens vilka lag det är Jag tror på dig Ja du litar mm. på mig alltså Ja, <laughs> ja. ja vad bra uh, Fan jag har inte så jävla mycket att säga om fotbollen SHL då uh, Jo men igår var det ju Två matcher Färjestad mötte Brynäs De var med 4-2 De tog en 2-0 Seger eller 2-0 ledning i kvartsfinalerna där och sen vann eh, Växjö över Luleå borta med 3-2 och eh, där har alltså också Växjö 2-0 på, på Luleå i kvartsfinalsserien. Mm. Eh, även eh, Skellefteå jag ju 2-0 på HV efter segern i eh, måndags när de avgjorde med 6 mm. sekunder kvar på ordinarie tid. Det är lite sjukt. Lite småsurt för Hågi Ja, väldigt surt Det var ju lite tråkigt för dem När de man hade tagit igen det. Det var... Ja, men de spelar. Vi såg ju inte matchen Vi var mm. ju på Vi tre här Var ju på Frölunda LHC Eller LHC Frölunda I måndags Linus Första matchen på väldigt länge Du såg live Mm Vad tycker du om matchen? Jag tycker den var skitbra Speciellt LHC vann ju Så det är ju Så den bonus alltså Det är prima Ännu bättre alltså men ja ännu bättre. men det var riktigt kul att se faktiskt det var ju en väldigt intensiv match och väldigt bra publik hockey Klokaste linjen som sagt om hockey någonsin tror jag. Ja, jag tror det också det var väldigt skratt. väldigt bra sagt faktiskt. Mm. Ja. Ja. Nej, men jag håller med. Det var en, det var en väldigt bra match och den avgjordes ju i femte perioden med ett Fel byta och Frölunda som gör att Karl kommer på eh, på ena långsidan och sen går in och bara Det är precis så du ska gå till Precis så, så ska LHC fortsätta och vinna med Frölunda ja. För att Frölunda gör fel Ja, ja man ska utnyttja I kväll kommer Frölunda att sätta dit igen, kan säga igen de, Det kommer bli Jag trodde det här skulle bli den mål målbästa serien eftersom att det har blivit fem mål i varje match i eller minst fem mål i varje match i grundserien och sen blev det 2-1 igår efter förlängning ja, i förgår efter förlängning. Mm. Nej men hockeyn hockeyn i måndags var det var bra var den. 2-1 mm. efter förlängning. Ja. Mm. Fem perioder blev det. Ja, fem perioder. Det avgjordes ja. tre minut. 3 minuter. 3:43 någonting in i i femte perioden avgjordes det. Ja, Linköping öppnade ju Eller öppnade ju starkast. Där. Ja, LOC var bäst i första perioden. Mm. Det var riktigt är. bra, mm. Adam, faktiskt. Sen var ju Frölunda... Det måste ja. vi ändå, Frölunda ägde ut LOC i andra perioden. Ja, det kan att de till inte och med jag en... ja. med om. Det var inte mycket spel i, i LOC-zon. Eller i Frölunda-zon, utan det var... Det var, Frölunda... knappt, det var knappt spel i neutral. Så. Nej, precis. Det var i antal zon för Frölunda mm. hela tiden. Marcus Högberg. Vilken talang ändå. Mm. Så han är 19 bast och går in och stänger igen i en... Ja, han var riktigt bra. Ja. Liksom Frölunda. Mm. Sen så uh, missar ju Frölunda väldigt mycket också. Jo, de, de sköter ju inte jättemycket på mål. Nej, de de... två när mål och skjuter ja. utanför typ. Mm. Med Dick Axelsson ur... hade ju även uh, friläge i förlängningen. Aha. Det såg ju inte du, för du ja. var ju tvungen att åka hem. Ja. Ja. min buss gick då. Ja. Eller jag gick så... Kunde inte stanna. Med facit han kunde du ha stannat? Ja. ja nej, eftersom matchen gick i två förlängningsperioder. Lite surt säkert. va? Ja, lite jobbigt. Men man vet ju aldrig, det kunde ju lika gärna bli mål på en minut in. på Ja. Nej, men jag hade nog gjort samma faktiskt. Ja. Det är så när man bor på landet, eller vad säger du Ja, det är så när man bor i Rihorsan. Ja, jag, jag bor i Mantor. <laughs> det, det är så när man bor så långt bort. Ja, okej okay då. Uh... På landet. På landet. Du, bor, du bor ju i Malm, inte ens. Det är ju, du åker stadsbuss dit. Ja, men, men han bor på landet. Ja, Markus bor på landet. Det kan jag hålla med om. Rimforsan, det är långt ut. Det är långt ut. Det är en bit bort. Ja. Det är en fin liten by. Men publik. Eller, eller på, på läktaren i, i måndags. Det var inte ens fullt. Nej. Det var långt ifrån att det var fullt. Det är lite dåligt tycker jag. Ja, vi hade faktiskt. ju halva läktaren för oss själva typ. Ja. ja men det var faktiskt så. Där uppe vi satt så. Vi satt jävligt bra gjorde vi. Vi satt jävligt bra. Mm. Vi, det var jävligt bra platser faktiskt. Jag trodde inte det skulle vara så bra Nej. Vi, köpt, eller vi beställde biljetterna i måndagsmorse. Ja. Mm. Men det blev... Det blev ett bra platser till slut ändå tycker jag. Mm. Mm. Vi hade både sikt framåt och bakåt. Okej. Okay, Frölunda hade inte fullt i första matchen heller. Nej. Men Frölunda hade ändå... 10 10.000 på, på plats Eller så arena tar ju bara 7-8 mm. 6 6.000 det var så 1.800 platser kvar mm. men jag vet inte det låter inte mycket men det är Nä. väldigt väldigt. Ja, ja, 6.000 är väldigt mycket för att vara en hockeymatch så. Och. och så var det ju måndag kväll också ja. så jag vet inte jag tror de hade redan eh, de hoppas på att få fullt nere i Skandinavien med kväll mm, det är knappt 1.000 platser kvar eller ja jag tror det var något sånt 12.44 tar ju, 12, 12 ju Skandinavien Det är sjukt ja, Det är väldigt mycket folk Hopp, Hoppas att uh, Marcus Högberg Blir lite skraj ikväll ja. I sk stora kolosseum där nere med, med goa gubbar som sjunger uh, Det blir och så, riktigt tryckt där nere mm, Det vet vi den här, Svedberg var det va, som kom in i mm. I matchen i serien mot Frölunda för, Byr, för Brynäs för Exakt. Två år sedan, mm. när Brynäs vann SM-guld. Så han fick ju kramp efter eh, halva matchen, eftersom att det är så himla varmt in i, i Skandinavium. Ja. Så han, eh, han hade väldigt problem där eh, ett tag, men ja, Brynäs vann ju den kvartsnaden tyvärr och ja. gick ju vidare och vann. De vann då, vet jag. Det var väl ett skönt i och för sig också. Frölunda, Frölunda blev av. Eller utslagna av. Vinnarna. Mm. Mm. De fyllde hundrade året va? Var det? Ja det var ju inte så. Eller, alltså, de, de fyllde de på fi... Ja precis. Säsongen som kom efter var hundraårssäsongen. Hundra men det är ju en rätt Det året. Ja hundrade orätt. föreningsåret var det ju för mm. dem. Mm. Ja, vi, hade, vi hade ju rätt bra utsikt bakåt som sagt i Linköping. Ja, det är det i vikegården bakom oss? Ja, precis Vikegård åkte Åke Unger satt ju precis bakom ja. oss. Eh... Kasta lite pakorn <laughs> på ut en läsk. <laughs> ja, Det var ju en gång jag blev riktigt rädd. Eh, det var under en periodpaus. Vikegård vände sig och började prata rakt ut i arenan. och Han pratade inte direkt lågt när han Nej. sa det heller. Så det kändes nästan som att han, han Va, sa... Vad var han... Jag vet inte, det var någonting om att L så inte låg på tillräckligt mycket i. Det var efter andra perioden var det. Mm, mm. Att han tyckte att förunda verkligen hade spelat ut LOC. Men det var. Det var en bra match. Fick se hans rörelse med händerna. Ja, såligt. Ja, det. Är... <laughs> ja, precis när han, när han artikulerar som man gör och sen använder händerna i gester och sånt hela tiden. Det är rätt häftigt att se. Ja Ja. ja vi kan ju, jag kan ju bara nämna det att eh, Henrik Lundqvist har blivit historisk igen han, ja. Ja. vad har han gjort nu då han har eh, gått om eller gått om och gått om han har tagit sin 300 andra vinst i eh, New York Rangers det är den mesta eller den spelaren som har tagit mest på vinster i New York Rangers så alltså. så det är lite kul faktor ja eftersom att han hade en liten knackig inledning av säsongen så är det ju riktigt kul för honom att slå det rekordet. Och sen har inte fick os heller om en och Silver inte fiskade om det heller. Nej, det kan man inte säga. Bara mot åtta va? Åtta varje Men borta va? Ja. tror jag Åtta-fyra vart det. Det är en målrik match. Ja men alltså 8-4 Det är ju att åt, göra 8 mål i en hockeymatch Det är ju riktigt mycket faktiskt Det är väldigt mycket Ja. Men det är ju kul ja, Han har varit 9 år i New York Rangers Han har skrivit på för 7 till Ja det det? Ja, måste ha varit Han, han fick 32, ju han, ja. Fick ju ett par, par miljoner För det här kontraktet också mm -hmm. så. Och sen hoppas vi då När han, när han äh, lägger av Sin karriär där så Hoppas ju självklart att han kommer hem till till Frölunda igen. Han stod ju i Frölunda under ja. under eller deras sista uh, sista SM-guld 2005. 2004 2005, 2005 då of säsongen Mm, just det. Ja, då var han ju Frölunda. <laughs> blev ja, jag blev lite <laughs> rädd. Jag var inte där för det där. <skratt> en bra var... låt det här. Båda lungvissorna är viktiga för Frölunda Ja precis, båda är äh, väldigt stora för twin där. Mm. Äh, hoppas verkligen att han kommer tillbaka. Mm. Frölunda har mm. äh, eller målvakterna de har i år är lite för ojämna. Lars Johansson. Han inte... ja, men vi såg ju det i matchen mm. i måndag så att det var han hade lite svårt med de här enkla puckarna Som man tycker det var inte läggs inte riktigt kontroll på Men sen gör han ju några riktigt bra räddningar I Oj. slutet också Men um, Linus Farnström tycker jag är bättre ja. De vill testa lite Känns det som mm. Frölunda hade ju med målart problem förra året mm. Med mm. Julius Hudda Som ja, Han gjorde ju ett par uh, ordentliga Tabbar där i början mm. så här, Han Hängde. åkte ut i halva plan Och missade pucken och sen Uh, och sen bara slog de in pucken i öppen kassa och, Men han spelade upp sig Och sen var det ju Han hade väl nästan varje skott Eller varje skott på mål satt ju hans plock Det var liksom, han tog allt i plocken ja. uh, Riktigt bra Han växte in i rollen som målvakt Ja, det var viktigt för hon Vad hände med lulu Ja De skulle ju ta hästumguld i år Sa de, sa de eh, Efter eh, andra platsen förra året Men det är tungt för dem Två Sju raka förluster mm. Och två hämta upp Mot Växjö För Tror inte jag de klarar faktiskt Det tror inte jag heller Det ska krävas mycket till De måste verkligen Trappa upp i så fall För alltså Växjö är inte ett dåligt lag Det måste jag komma ihåg De spelar riktigt bra Och eh... Tre i serien mm. De är ett riktigt grymt lag I år riktigt bra Jag undrar faktiskt Växjö en, en kvarts Eller en semifinalplats Ja det tror jag, är. jag med Hela Tar han kort på oss också? Ja nu tar han kort Ja nu tar han kort Nej men han filmar. filmar gör han. Ja. Ja. ja Ja Leine sitter och filmar här lite nu. jag vet inte vad han håller på mm. med ja. men, ah. Har ni nu talas om porr? Filmar det oss då? Nu, nu blev jag rädd Ja det är radioporr Ja ah, okej okay. Är det så bra så att det är radioporr alltså? Mm. Mm, fast nu är det ju podd vi spelar in. Ja, ja. Podd, ja. ja podd på podden. Ju... Ja, okej. Okay, ja. uh, nej, men hockeyn Vi, vi sa förra året också. Eller förra året, ja. <laughs> ja, så länge har vi ju verkligen hållit på. Nej, men förra podden att uh, jag sa ju hoppas på Frölunda men jag tror att Schleftio vinner. Mm, jag är. Ja, det ska jag. tror inte Skellefteå kommer ta det i alla fall. Jag tror inte det tror då? Jag tror Växjö och Frölunda kommer i det går inte. Det går inte. <laughs> jo. Spelar inte de mot Är det Växjö och... Nej, just det. Nej, förlåt. Om Växjö går vidare så spelas... Så är det Frölunda och Växjö ja. i kvartsfinalen. Så, nej. Uh, då blir... Om inte HV slår ut... Ja. Eller om inte H HV slår ut Skellefteå... Då tror jag det blir... Då, då blir det flör, flör, flör, frölunda, frölunda HV, HV i eh, semifinal. Mm. Eftersom att Frölunda är bäst rankat mot det eh, sämst rankade laget. Ja, exakt. Då. Men eh, annars om Skellefteå går vidare så kommer det bli Skellefteå-Frölunda i finalen. Mm. För jag tror att eh, Frölunda är starkare än eh, Växjö när det väl gäller. Ja, det tror jag också. Att frölunda har... Jag tänkte precis säga mer rutin Men det har de ju verkligen inte Nej. Eftersom att det är ett så unklag De har ja. ju bara 23 23 23,0 i, i, i medelålder så. Men allmänt så har de nog mer rutin tror jag. Alltså Laga andan på något sätt Du ser ut tråkad du Linus Jag mediterar Du mediterar mm. det, är, det är bra Ja, vad, använder, vad använder ni för sociala medier? Använder ni Twitter, Facebook eller Instagram? Ja, jag eller använder han. Jag har både, alla tre men jag är inte aktiv på någon av dem tror jag inte. Men kanske Twitter är ju alltid inne eller jag är inne och läser varje dag. Facebook in ibland så här och tittar om det här. vi använder ju det här i skolan. Ja, exakt. Så det är ju det. det, det använder vi ju mycket. Mm. Ja, men eftersom att vi har en vi får alla uppdrag och sånt i en speciell grupp. Så använder vi Facebook. Ja. Och när vi ska snacka med... Eller om vi, måste om prata vi har tråkigt så, så finns det väldigt mycket videos på, ja, på Facebook också. Då, Men sen om vi måste kontakta varandra. Då skriver ja. vi på Facebook. Ja, ja. Precis, med, vi har en, så här meddelande. Mm, en grupp. ja. ja. En grupp. Det, är, det är jättebra. Ja, precis. Det är, det är fantastiskt. Mm. Men sen kan... är nog Instagram väldigt kul tycker jag. Eller... Då, ja. Alltså man kan gå in och kolla bilder där det är rätt så skönt ibland tycker jag. Alltså mm, man, ja, när man sitter på typ bussen eller något att man bara går in. Men ja. och... jag tror vi an alla använder alla tre ja. väldigt ja, ja. mycket. Ja, men. Eh... men... Välsläppsvis? Ja, jag såg det också på. Vad är det här för något? Måste vi något? Kolla. Ja, jag kollar äh, upp det så äh, måste, fortsätt prata nu. Eh, eh, Facebook går ju ner runt dem va Ja, det är så mycket reklam och så mycket videos och allt sånt där. Ja, så, så mycket skit. Jag tycker ja. att Instagram tagit över lite. Ja, och bara, ja, Twitter känns som det har kommit upp lite mer. Fast, men det är ändå fast, varit fast är nu, stort. Om man, om man läser lite på Twitter så går det också neråt. Mm. Jag tror Instagram är det, det som kommer... Men skulle inte listor? de börja använda reklam? Jo, det står ju något sånt. Men vad fan, det, det har just, man inte sett. Nej, jo, jag har sett det på Ipaden hemma. Ja. Där har de en reklam. Okej. Okay. Men inte på mobilen än. Nej, okej, okay, men det, det är ju bra det i alla fall. Ja, det, det är ju... Inte är på mobilerna, för det skulle jag bli galen på. Ja, det, jag gillar inte reklam. Inte så. Nej. Men inte... Vad tycker, vilket av de här tre tycker ni bäst då? Vilket använder ni mest? Twitter. Ja, uh, det vet du. Det är nog både Twitter och Instagram. Nej. Ja, ja med. Jag twittrar betydligt mycket mer än vad jag gör. Liksom på Instagram. Ja, ja jag lägger precis. inte jag ut bilder och så. Nej, precis. Precis så. Men... Uh... Man skriver ju aldrig något på Facebook längre Alltså eget Nej, de, det var ju väldigt vanligt förut Men det, det vet jag inte hur länge sedan Det var jag gjorde Nu, nu ser man ju knappt någon det, det är så här vuxna som har kommit ja, precis, in lite senare som Föräldrarna ja. Ja, ja. använder det fortfarande Men inte vi Nej, de, de vuxna har ju börjat fatta lite Vi flyttar mm, börjat använda. Många vuxna har börjat använda Facebook känns det. Alltså, ja, Inte pappa nu... För han hatar det, men Ja men en del har kommit in nu på senare dagar Förut var det ju knappt några liksom, Nej förut var det, var det bara barn liksom så Eller ja, ungdomar, ungdomar. Ja. Mitt sista jag skrev på Facebook Det var förra året eh, i augusti Och då skrev jag att jag inte orkade skriva tack till alla ja, Som hade skrivit det, men det, grattis det, det, kanske man, alltså, det är något om gratulationer och, ja. Så, ja, precis, och så. sånt, ja precis om man ska gratta någon Men annars gör man ju inte Annars känner jag inte skrivit något Uh, ja, man, ,000 ,000. Man, man lägger ju inte riktigt upp bilder Det är möjligen om man Lägger ut något på Instagram och sen länkar lä vi. Ja, Så att det läggs upp på Facebook också ja, Samma så, sak med Twitter Så gör jag med Twitter Om jag lägger upp något på Instagram så länkar jag det till ja, Twitter precis. Uh, men, uh, Ja, precis Men Ja reklam börjar... du, du sa reklam Marcus ja, det... På Instagram uh, på, på Facebook är det enormt mycket reklam ja. det, Jag tycker det är för mycket faktiskt Det det är väldigt mycket reklam. Överallt finns det. Uh, Twitter, mycket reklam där? Nej. Inte vad jag märkt. Eller Nej. det finns inte så här marknadsförda ja Men det, tweet, det, det, det, men det är liksom, liksom det är inte samma grej. För det, det är ett, en sån man får och sen är det inget mer liksom. Det är inget man stör sig på riktigt. Nej. Det är, må, uh, Twitter, det är bara att scrolla förbi liksom. Ja, Twitter går ju så snabbt. Man bara scrollar ju. Mm. På Facebook så finns det ju liksom på ena sidan hela tiden. Fast mm. i mobilappen är det inte lika mycket. Nej, det är klart. Nej. Men det är bara på datorn ja. uh, Instagram, inget än Som vi sa Jo, det är Ipad Ja, Ipad ändå Men, uh... inte på men det, är in, det är inte samma app va? Nej, det, är, det en är en annan app tror jag Det är en Instagram för, för Ipad bara Ja. Så det är en Det ser inte liga ut som är på Nej, men på, på mobilen och liksom i datorn Om man kollar Instagram, där, är ingen reklam alls Nej, det är skönt Det är riktigt skönt uh, Ja. Det enda ställen som har reklam så är ju Facebook. Oh, är den har ju även reklam det. på mobila men det är ju liksom att man Det är bara skroller förbi. Mm. Mm, lite som på Twitter då. Mm. Ja. Men reklamen då. Gillar ni reklam? Det finns ju. Ja. Huh. ja men det, uh. finns ju, det finns ju rolig reklam. Det finns ju. Jag älskar. Jag måste spela upp den. här är ju en. Den är underbar. Vi får vi lyssna på den. Ja, jag måste ha ljud mm. Pappa, mm? vet du? Mm? Jag låg i jära geting mm? Som satt på motorhuven med hammaren Du, du gjorde vad då? Jag låg i jära på motorhuven med hammaren Jag träffade inte direkt Efter ett tag träffade jag Lacka inte ur. Lacka hos Sions. Det gör försäkringsbolagen. Väl den här är ju... Den är ju underbar. Verkligen. Ja. Jag visste inte ens att det var en reklam. Nej, jag hade bara hört den innan. Har man har hört ett antal ja. gånger, men inte som reklam. Inte som reklam, som sagt, men det är riktigt bra faktiskt. Jag har aldrig sett, hört den. måste ha gått på radion, typ så. Va? Ja. Jag fick... ja, jag har hört den någon gång så också. Nej, men jag har aldrig Jag lyssnar Nej. sällan på radio. På tal om radio. Där är mycket reklam. Radio ja, inte, på, inte på alla reklam, eller nej. kanaler nej, men vissa men... kanaler, typ Mix Megapol och de här, de är mm. väldigt mycket reklam det är reklam. så extremt mycket men det på kul det. är det inte och det liksom, tror, det. tror ni att den liksom hjälper med reklam, ja, tror du att den påverkar oss? för det känns som jag blir inte ett dugg påverkad Nej, reklam. Det, jag, jag känner samma grej faktiskt att man inte, nej men samma om man kollar på lite reklam jag, det är Visst, när det är en rolig reklam, då kanske jag ler. Men vad fan, jag köper ju inte deras produkter för det där. Nej, precis. Nej. nej, så gör jag inte. Men... Jag älskar liksom Ikas reklam, men jag handlar aldrig på ICA ändå. Alltså, alltså, ja, men, alltså, jo, men vi har du, ju du, ingen ICA i närheten. Nej, men det så... får, får ju det inte att vilja gå till en ICA-butik. Nej, precis. Utan det är mer kul bara. Det är bara. mer kul. Ja, men underhållning på, på bästa sändningstid liksom. Ja, men det påverkar inte oss, tror ni påverkar lite yngre personer? Det beror bara. på vad det handlar om. Leksaker ja, Alltså allt. och, säg, väldigt små Små människor fan heter, barn, barn heter <laughs> små, små människor, människor. <laughs> Ja men om, om de ser någon Cool lego grej på ja, Nickelodeon mm. Det kan ju påverka dem lite Att vi kan ja. ha grejerna ja, men de det... har, Jag tycker det, det ska fan vara förbjudet Att ha reklam i sådana kanaler Det är ju inget kul det är ju bara... Ja men alltså Okej okay, det måste ha det för att finansiera Kanalen men alltså det är barn som sitter och kollar på de kanalerna. Och det är, det är liksom leksaker som, mm. som du har ingen användning för det. Du kan alltså... ju inte ens köpa. För det är ju mindre år. Ja, det också. Så det måste ju vara föräldrarna som köper den då. Ja. Om du inte gör sådana här fyra åringarna Sticker till eh, stan och chillar lite. Ja, precis. Det var två, två fyraåringar som, som rymde hemifrån och sen... Hade tagit bussen Nej ja. de skulle lyfta va ja, de tagit en ja. av dem hade tagit bussen Ja som skulle lyfta in till stan Nej vi ska inte till stan och chilla lite ja. Hade de sagt till hade, polisen hade fyra sagt, ja. Men det är barn ja. och, vad, vad tror ni om vuxna då de, de känns ju lite De borde inte bli lika mycket påverkade Nej, alltså jag, jag, på jag beror, Lite som oss Eftersom att vi inte är jätte, jätte lätt påverkade så Så känns det inte som att de ska Det är självklart från person till person ja. Men liksom de, de flesta jag känner tror jag inte är alltså, så jätt... Det känns jet. som att det är vanligare bland tjejer när det handlar om kläder. Ja, kläder och framförallt Eller, mm. smink och hudvårdsprodukter. Eftersom att ja, men det är, reklamen visar den perfekta kvinnan. liksom ja. Då är de tvungna att köpa den så. Men jag vet inte. Men det känns som att reklamerna trycker ner väldigt mycket. Okay. Det är också. Alltså speciellt tjejer. I just sådana sammanhang ja. Att de trycker ner att Så här ska den perfekta kvinnan se ut Ja men precis det, mm. det har, har ni någonsin sett en liten Alltså kanske inte Men en liten rundare kvinna En med kurvor Ja typ. men precis en, en, en, en normal Ja exakt En normal, en normal utseende kvinna Än en, en så här supertun modell I en Nej. reklam Nej Nej Nej Ja men liksom för, för Gina, Gina Eller H&M eller någonting Nej. Har ni någonsin det, sett en sån Det är ju så fall om man ska gå ner i vikt Typ som reklam. Ja, viktdäktaren eller någonting. Ja. Ja, jo, men det är inte samma grej. Och stämmer men... de ju också så här väldigt eh, ja. Ja, men ja. Re innan, Redan innan när de ska börja gå ner i vikt så är de ju väldigt smala. Ja. Jag. Så det är det ju egentligen otäckt. Att de ska bli ännu smalare då. Alltså det är ju på på herrsidan. Alltså, all... Det är bara att kolla på dressman. Det är ju ingen kille som inte är muskulös där alltså. Nej, precis. Sånär. Alltså... Och så smala. Mm. Alltså de flesta har ju ändå lite mage och så. Ja. Men alltså lite ölkagg Ja men precis. Så jag vet inte. reklam kanske inte är bra i alla lägen men nej. Det påverkar man påverkas ju om vissa medveten. grejer är jättebra. Ja. Jag älskar dressman. Ja, men liksom så. jag ska äh, se när de säljer shorts för hundra spänn. De, de inte Det vet jag inte. Nej. Det Nej. Men, liksom, när jag sitter, Om jag sitter framför Tv Med min mamma och pappa mm. liksom, De har aldrig sagt det där, det där blev jag intresserad av Det där vill jag köpa Eller något sånt Har du redan det? Nej, Nej. Nej. det jag Det är syrran som har sagt det ja, och... oh, Det där måste vi köpa Typ hårvårdsprodukter och sånt där ja, Och hur gammal är hon? Hon är fyller 14 i år då, då är hon rätt så gammal Benjamin säger min lillebror säger Där han tittar på typ det där vill jag ha. Ja. Nej, köpte. Typ jo, men... nej, inte typ nej, nej, ja, så där. vill jag ha. Ja, please. Ja. Ja. Det är ju så... barnen är ja. ju rätt. Ja, alltså, min är... sysyra hon är hon är tonåren nu. Alltså hon är jävla jobbig det är inte sant. Men alltså eh... hoppas hon lyssnar på det här. Ja, det hoppas jag också så alltså, kan nog få reda på det. Ja. <laughs> Nej, men alltså... Jag tror ni redan har fattat det. Ja, jo. du har nog sagt det. Jag har sagt det ett par gånger så. Men alltså, eh, och det är musik överallt och det är. Ah, fan. Ja, men vi släpper det. Så vi går vidare. Ja, men det, det finns ju. Alla. Nej, men det finns ju en del roliga reklamer. Ja, ja. Typ. Ika. Den som vi lyssnar på. Ja. Den där om. Fan. Ja, kablig räkost med ja, bebisar som mm. ställer sig upp och dansar ja, ja. den är ju skitkul Gamla Iprin-reklamen Ja, iprin -reklamen är kul ja, den måste vi lyssna på Och sen, mm. sen även ÖB-reklamerna Ja, de är bra Men ja. inte, inte de nya Nej, Nej de har jag inte sett jag men de, de gamla, det var, det var lite tjatigt också tycker jag Jo, men alltså det är ändå, det är lite charmigt ändå Det är, det är riktigt dåliga skämt Ja, det Men det blir ändå <laughs> rätt roligt Ja Det är ju inte så att jag bläddrar förbi bara för det Typ så om det, är alltså, om det blir reklam och det blir ÖB, då Nej, precis. Det gör inget. Liksom, om Nej, man... äh, men det här kan vi se. Så... Men vad tycker ni är riktigt dåliga reklamer då? Den här onödiga... Äh, vi... alltså, käns... Det känns inte som att jag är så inne när reklamen går. Nej, det, det är då man med... tar fram mobilen ja. Ja, men precis. bara sitter och för att... twittrar, alltså... Facebookar eller... Ja. Nej, man Facebookar inte, men jag, jag vet inte vad för reklamer som... Eller reklam som är dålig direkt ja, det är Riktigt men... så här stela reklamer typ... ja, Jag har inte exempel på något nu men... Nej jag kunde inte komma på någon direkt Så extremt dålig det, reklam det, det, När man väl sitter där Och man tänker ja. fy vilken dålig reklam Ja uh, med Alla de här uh... Nej jag kommer inte på någon Det känns ju så chattigt också mm. man liksom, de, de kan komma Kom inte bland... reklamen här tror Jag Ja, på ja, just det. Med han eh, gubben i ja kiosken. De flesta har ju så. Det är serier med nu. Ja. Varje liksom. Eller, som Telenor-reklamen. Telenor, -reklamen, nejant, Telenor den, den tycker jag är så här. Ja. Reklamer man har på internet, mötesplatsen.se. Ja, på Aftonbladet mm. längst ja. ner. Det är riktigt irriterande när det kommer upp sån reklam. Och när det kommer upp reklam som täcker hela skärmen mm. som du måste kryssa ner. Pop-up fönster ja. ja precis. Så, mm. Det är ju där med Ja, fast mm. det är ju inte det är inte pop-up men det Men Det är en stor sida så får du trycka det vidare till. Men har det har, har det här med själva eh, Sol att göra då? det är ju reklam som de tar in. Reklam för vad som helst. Vad som helst. Ja. Alltså de har ju vissa vissa, så här Sponsorer som ska ha viss tid Men ja äh, men Ska vi lyssna på i Ipremannen en gång då Det kan vi göra Ni får gärna sponsra oss Ja det är någon som Hör av er till en Annorlunda en A-podcast Nej, jag ska kolla ut. Ja. Jag är i preen, den intelligenta verktabletten. Motverk och feber är en effektiv en. Smartsstillande, feber, nedsättande. Jag är preen, det är helt enkelt intelligent. Jag har anti-inflammatoriska egenskaper. Från muskelverk, ryggverk och lever. 100 milligram hjälper oftast bättre en två recept Brea-tabletter ja, med Till exempel halv vid onvid huvudvärk och tandverk Jag i den intelligenta verktabletten I preen söker du själv upp du har Den här tycker jag är bra Ja, faktiskt Jag har två reklamer jag kommer på nu Som jag vet Jag kan bli påverkad av Det är såhär, utlandsresor det skulle, ja, så så ving och sånt. Ja. Där känner jag att jag skulle vilja vinter. åka ja. utan Men det är ju inte så att jag bara tar upp datorn och ska börja boka. Nej. Det inte så. Men alltså, det är, jag känner liksom bara att det skulle ja. vara skönt. Jag håller med dig. Mm. Och sen dataspel och sånt. såna kan ja, man bli man på tänker, ja. Man tänker själv på det här vill jag ha. Ja, typ så. Alltså, eh, man kanske inte går in och... Jag skulle inte gå och köpa bara för Det, det ser bara roligt ut. Så kan jag tänka. Mm. Alltså det är mycket sånt. Kolla upp ja. ja. Om ni skulle vilja sponsra oss, <laughs> vilket är ytterst otroligt. Men eh, i så fall kan ni höra av er till en annan podcast, at gmail.com. Så var den. Om ni, har ni frågor, vad som helst. Bara hör av er? Ja, det ja, ja, finns ja. ju, som sagt, på mejl. och sen har vi ju ett eh, Twitter-konto och ett instagram -konto. Och sen finns vi tre. På Twitter. jag heter Snabbla eh, alla heter Jesper <skratt> Twitter. vad heter du Dennis? Heter? Äh, jag heter så mycket vad fan det här ska man ha koll på känner jag. Ja, jag, jag heter Markus kvarfort. Ja, ja, jag... Det är ju inte så lätt för er <skratt> men det står SKUDW A R F O R D T så lyssna om det där flera gånger nu kommer Och jag heter eh, Satsumas <laughs> uh, men jag heter uh, alltså Satsum 4 Och sen ett S Satsumas. Det kan ni också Lyssna om några gånger Så ni kan printa in, till, printa in I skallen också. Där kan ni höra av, er, höra av er Till oss om ni vill uh, Fråga någonting Eller uh, om ni vill att vi ska ta upp någonting Ja exakt Vi kan ju behöva lite hjälp och. Om ni vill höra något speciellt. Så ja, precis. Ja, eller så hör ni bara av er till våran... Ås åsikter och synpunkter, självklart. Också. Ja, eller så hör ni av er till ja, mejlen. Eller vår eh, en annan podcasts Twitter-konto eller ah. Instagram-konto. Ja. Eh, kom, ni kommer hitta dig i någon sån här beskrivning någonstans. Hur ja. hör man av sig på Instagram? Ska man lägga ut en bild och tagga oss då? Eh, Instagram det man, kanske. Det får man göra. Man, vi ja, har, det skulle det, vara, det, vara det, kul. Det är inget vi. Vi, vi, vi, ja, Men vi Twitter, har vi kör Twitter vi, istället Jag är mig den. Ja, gärna selfies vill jag mm. på instagram Ja, det jag. ja släpp det. <laughs> släpp det. Absolut. Uh, har ni något mer att säga om reklam? Något intressant? Nej. Nej. Nej, vi är inte så intressanta att Jag vet egentligen. en sak som vi blir påverkade av som man kan, eller till slut köper i alla fall. Det är mobila. Uh. Skitsamma. nu vill jag prata om Lets dance? Uh -huh. Ja. Lets dance har ju börjat igen. <laughs> Jävla, nog det, nog det. du av Venus? Nej, men. Kolla ni på Lets dance? Nej. Mm. Ja, nej. Jo, inte nej. i år. Jag kollar, jag kollar typ fem minuter max. Men ni har, sett, ni har kollat på det så? Nej, jag, jag har kollat andra år. Riktigt, jag har haft de här jag... följteret rejält. Men... I år? Nej, nej inte i, inte år. År. I andra, andra år. Ja, andra år. Men ja, i år har jag, jag, vet, jag, en... jag har sett avsnitten. Men jag kan inte säga att jag har här... varit inne i. Jag har haft datorn i knät samtidigt. Så... Dator, mobil och... Ipad samtidigt. samtidigt. Ja. Ja, jag har väldigt svårt att förstå det där. Vad som är snyggt och vad som är... Alltså, visst, jag ser väl någon ramlar och det är så. Men jag kan inte säga bara att de höfterna har... är stela. Kan inte riktigt säga. Nej, men det, du har ju aldrig dansat i hela ditt liv. Så det kanske inte är så jävla konstigt att du inte kan Nej, mina höfter är ju stela. Ja, så... <laughs> det är ju mina också. <laughs> ja. Nej, men alltså, de har ju redan en vinnare. Benjamin Wahlgren. Ja, ja just det. Han, han, han. Fick, han fick full pott i... Ja. Tredje programmet. Och han är lika gammal som oss. Ja. Ja, men han, han har inte stela höfter. Han Nej, är inte det... en sån... Nej, han, han, han, har ju, han har ju rätt gener också. Kan mm. man ju säga. Ja, exakt. Hans så. farsa dansare och hans morsa är så. eh, sångerska. Så. Ja. Då har man nästan lite förtur. Ja. Men han, gladiatorn åkte ut. Phoenix. Ja. Han kunde ju dansa. Ja, han dansar ju så fort han kommer in på arenan i, I gladiatorerna. gladiatorerna. Ja. kommer dansa. Ja, ja, jag tycker han. Han ser ut att kunna dansa jättebra. Ja framförallt Alltså Det är väl så att både Steffo och eh, Glenn Fick ju Vet Alltså de har fler Fler som röstar på dem Fick fler följare, att, liksom. Ja men de är fler Eller de är mer folkliga Lite mer kända Lite mer Ja Än ja. vad Jävla <laughs> Marcus snurrar lite på stolen Ta det lugnt med sladdarna ja. Så inte strypar själv ah, okay. <laughs> oss eller? Nej men alltså gladiatorerna eller gladiatorn Jag tycker han, han, han borde ha fått vara kvar. Ja. Jag vet inte. Glara Glennisson. Typ Patrick Köber borde ha fått åka ut istället mm. Aha, Han kan inte ja, Två meter lång kan inte röra kroppen för Han har långa armar inte han ah, ha, ha, jo. vad hette han som var kvar? Det var eh, några år sedan. Peppeng. Har du en, där har du en Som var kvar Väldigt länge mm. ja, det, Alltså det är ju en del Som är kvar Enormt uh, ja, länge Bara för att Någon får så jävla mycket Ja. Då, det var ju, vad, vad fan heter han Han ju... ville ju inte ens vara kvar Han Nej, ville åka ut Det var ju han uh, Vad fan heter han Han spelar ju Vad fan heter han ja, men jag han? vet vem det är Ja det vet vi alla Ja det vet vi alla Han spelar ju alltså mm. Okej okay. och Rolf Var ju han med Robert Gustafsson Vad fan heter han? Lasse Brandeby Lasse Brandeby äh, Precis Han var ju kvar Väldigt länge fast att han inte kunde dansa Och han sa ju själv jag, Att han ville ja, åka ut Efter ett tag så ville han åka ut eftersom att han Ja. Ja. Jag tycker det... det är lite synd att det är så egentligen Fast det är underhållningen underhållning ändå Ja, men de bästa dansarna borde ju gå vidare. Känns ja, ja, ja. Han var ju inte, han var riktigt dålig och han gick vidare väldigt långt. Han tog sig väldigt långt. Med ett nytt, eller nytt, ett gammalt TV4-program som har kommit tillbaka. Fast i en annan kanal. Ja, fast inte TV4. Nej. Det är ju Talang. Har ni följt det? Inte följt, jag har sett ett par gånger. Ja, jag, jag har inte följt det heller, men jag har sett en del program. Mm. Jag ja, ja. kom in på reprisen i... Söndags Och då var. Då var det här bidraget med. Vi lyssnar på det. Ni kan ju inte se det då, tyvärr Men vi, vi kan ju säga att det är två killar som eh, ska spela piano på ett oh. lite annorlunda sätt. Om man säger så. Eh, drar igång klippet här, så jag tar tag Innan, innan kom igång. Här pianopågarna, pianopågarna. <laughs> Vad ska ni göra för oss idag? <laughs> vi kommer att spela piano vi kommer ge ett litet. Uh... Ja, Får. Daniel har en sak som jag vill säga nu lite. Ni vet, alltså, Shirley och, och Carolina. Alltså, ni vet det Daniel menar. Han, vi undrar om vi får lov att ta en bild på dig, Carolina och dig, Shirley. Ja. Bara så för, för ja, De tar ju kort på de två nu. Okay. Tar... Eh, och sen ska de börja spela piano. Och eh, vad tänkte du när du såg det första gången? Alltså, jag, jag, i början, alltså jag satt ju med mobilen och så mm. fortsatte jag. Tänkte, det här kanske inte är eh, Sen kommer de där bakom pianot eh, Och börjar det... Så, det, Lyssna på publiken nu, tar, nu har de ställt sig bakom pianot Och nu tar de alltså av sig Byxor och kalsonger Och sen har de ställt upp mobilerna de, när, de, när de tog kortet På Carolina och Charlie. Eh, så tittar, på så tittar de på mobilen och ja tittar neråt ja, de flesta killar kanske förstår vad som jag tror alla väntar. Jag, tror, jag hoppar ja. tjejerna också förstår Och nu har på de händerna det. rakt upp i luften då och så står de ja lyssnar. böjer sig på knäna lyssna Snart kan han ta upp mobilen igen Ja precis Nu, nu kunde inte han spela längre Så Han ja, nu börjar spela igen ja, det, det är så Det är så fantastiskt Men Alltså Om, om ni inte har fattat Så spelar de massor alltså på honom med kuken Ja Så Nu har jag sagt det S ja. men förstår ni inte det Så Borde ni inte vi, lyssna Vi lägger upp Vi lägger det. upp länken vi lägger upp länken till det här klippet på vår på Vad kan hända? Jag gör det direkt. Jaja. Ja, okej. Okay. Då kommer det hända. Då kommer det hända. Men tror ni, alltså, är det här på riktigt? Alltså gör nej, Är det nej. fake? Det borde... Alltså det känns inte märkligt. Jag har erfarenhet och det då, du då? då kan jag inte spela piano. Men jag tror ni det går att spela piano med... Gud, det känns inte möjligt Nej. Jag vet, alltså. alltså du måste trycka ner är ja, de, de, rätt långt ner Ja men de är rätt låta. hårda också Alltså de, du måste ju trycka rätt hårt Ja För det trycker, är det jag Trycker du bara långsamt så låter du inte Nej och det känns inte som de kan äh, Genomföra något sånt med Sina redskap Nej. <här> <här> <här> Nej jag vet inte Alltså ja Men det är ju en rolig idé så ja, det är självklart det är jättebra ja. Nej, jag vet inte Hur fick de idén? Bra fråga, ja, idén ja alltså, Det är två killar som står och Men det är, det är roligt tycker jag Ja, men alltså jag tycker det Med talang, alltså det är kul första gången Men när de har gått vidare så, vad gör de? Gör de samma sak igen? Vet, eller? Deras, alltså, de eller spelar de en numera, trumpet då? De som går vidare de, En del har ju bara sämre nummer då När de går mm. vidare eh, En del kanske är lika bra Eller en del kanske till och med bättre Men... Det beror på lite vad man gör. Ja, men i det här fallet, ska de spela piano igen? Ja, antagligen. De har väl inte så mycket... An eller de kanske spelar något annat. Ja, den, vet jag. gitarr. Och ja, det är väl lite... Ja, mm. ah, trumpeter, gitarr. Tuba. <laughs> och vad, ska de vad ska de blåsa med? Vad äh, ska de blåsa med? Äden. Ja, det vet jag inte. Sätter ni... Sätter ah, äh. Nej, nej. Jag tror vi... Men vad har det varit med, med för nummer? Har varit med? Ja, med det har varit med lite så här så här sånger och sånt med... Ja, det det man alltid, typ ja. jojken i början Men det var ju, de började ju gråta i eh, I Göring då mm. Gjorde Robert Arsberg Jag Tror det faktiskt eh, Gjorde han? Ja, kanske han gjorde. ja men sen har det varit såhär så sångare eh, Ännu mer sångare mm. Och då är ju Robert Arsberg börjat, eller, Fått tårar liksom ja, precis. ja men nu ligger länken uppe till det klippet på och Twitter på Twitter i alla fall så ni får uh, avgöra själva om det är fake eller om det är sant och sen hör uh, jag någon av med åsikter då. Om det så ska vi sammanfatta det här under nästa podd. Ja. Vad va, va, va, vad tjänar man på vad mig träng? man vinner pengar eller ja, du vinner en miljon va? Ja, om du vinner. Om du vinner, ja, annars ja. får du ingenting. Ja, Nej. det är väl rätt. Neråt så klart. Ja, du kan ju inte vinna om du kommer sist. Här är annars Om vi ska lyssna på äh, Nu var det reklam också äh, Tela reklam För övrigt Jag vill inte höra Nej, men nu Här är då en kille Han joj, Jojken som du snakar om Linus Så mm. Det är du Vad de innan Nu vidare, Vad kommer han komma med nästa gång? Nej, jag vet inte. Eftersom att han bara... Alltså, han sjunger inget som vi liksom kan förstå. Så jag vet inte. Men, han, kan, han kan säkert kunga något annat också, men jag ja, vet men inte. Det, det kommer men tungar han ens på något språk eller säger han bara... Det är oh, väl... ja, jo. Fan, alltså, jag tror inte Jörgen kommer bli lika tagen nästa gång. Nej, för det här liksom för stunden så tror jag också. Mm. Och liksom, om, om man inte skulle få höra historien om honom innan. Ja, då hade nej precis, du hade, hade det, nog då inte du nej, nej. du hade nog inte fått höra och gråtit. Nej. Tror inte jag så liksom under de numret egentligen här så jättebra. Ja. Det är mer eh, historien Sen, sen liksom. ett väldigt roligt klipp. Eh, det var ju med Shirley Klemp's eh, ja, rörmokare. Eh, rörmokare, ja. Uh, om vi ska gå in på det här lite under bältet igen då Så ja, ja vi lyssnar väl på det här mm. <laughs> alltså oh, Okej, okay. kör då. Det här är lite roligt faktiskt Jag har onnat Allt som jag har ållat din börste och smink. Jag har ållat dina stövlar Ni kan vidare Nej, jag tror jag tror inte det, det. Inte det. Kanske han gjorde det nej, Men vad ska det, i, komma i, i, med i, nästa gång? Ja, precis andra sedan. En Nej, låt Ja, då har han varit hemma och sen istället. Ja, men då kanske det händer något annat. Nej, nej Släpp. Så Vi kan se här, vi kan spåla fram till. Om man går vidare. När jag drar ner ljudet så ser jag om det blir. Ja. Ehm. Men om vi typ en miljon så då, Men om vi inte har att de får. Nej, jag tror nej. att de alltså, har De bara vinner pengar Jag, jag tror de gick vidare faktiskt. Ja, det gjorde ehm. Det blir lite intressant att se vad folk kommer komma med till så här, Vad heter det? Jag har tänkt slutspel, vad fan En jävla Till, eh, det är A, slutspel lite lång. Till A-slutspel, B-slutspel Ja, men något sånt ja. Ja, Vi kallar det slutspel, det är ja, så, så, Vi kör slutspel ja. Och så hejar vi på Frölunda ikväll Ja, det är jag no inte komment. längre du no-coming Så hoppas vi att domarna håller lika Hög nivå som de gjorde sist Selt. Eller inte Nej äh, men alltså det var lite, de var konsekventa i det de gjorde i alla fall Men eh... ja, Sj sp ju... Sporten är minneblått nu Ja men jag ska äta nu Vad fan har det här med saken att göra? Kommer vi avsluta här nu? Mm. Eh, det kommer ju komma upp en podcast nästa vecka också Ja oh. En gång i veckan nu Ja oh. eh, Det pendlar väl lite onsdag, torsdag något. Beroende på när vi har tid Men mm. förhoppningsvis så kommer de komma upp på torsdag Torsdagar Varje eh, Det beror på lite med iTunes och sånt ja. de, de är ju som de är eh, Inget illa Men eh. Så avslutar ja. vi med den bästa hockeylåten Ja Tack för oss då ja, Tack, tack vi ses nästa vecka ja. Kom gärna in med kommentarer Ja, precis eh, Kommentarer på vår... Eh, på vår Twitter och eh, via mailen. Frågor, bara skriv. Ja. Det... Och börja följa oss. Ja, precis. Ja. Ni fick ju våra Twitter-konton där förut, våra personliga och eh, även eh, vårt, eh, ja, vårt, även eh, liksom podcastens. Ja, egna, följ alltså. podcasten. Det är där vi. Ja. där kommer ni få nyheter, allting ja. kommer upp där. Eh, om ni vill ha enbart sport, så följ mig. För det, jag jag twitterar väldigt mycket om sport. Ja. Så det är bara att följa. Ja, lyssna på oss nästa ja. vecka så hörs vi. Det gör vi. Hej! Hej! Hej! hej.